היפופוטן! בודניו"ג הפקות, גאה להציג. יום עצמאות דחוס בקובייה. האם יש לך קרובים באמריקה? האם יש לך קרובים באמריקה? כן. מצוין. שלח עוד היום לקרוביך באמריקה קובייה דחוסה של יום העצמאות תוצרת בודניו"ג. ומה, הכנסנו לקובייה? מה לא הכנסנו? פטישים בראש, ספרי שלג לא חוקי, טקס הדלקת משואה, הופעות של אומנים חינם, כולל אדם! מוכרים וערסים עם צינור ירוק זוהר על הצוואר. את כל זה דחסנו לקובייה קטנה קטנה קטנה, וכשפותחים את זה באמריקה, זה מתנפח! הלואו? איך אתם? יש לי פקטה שלכם. אוה, תודה. היי, תראה, אינקל מוזס, אנחנו נותנים חבילה! היי, חבילה! זה צריך להיות חפץ חשוד! כן, תהיה לך, מוזס... עשינו לך חומות? מה זה היה? תפתח, תפתח! וואו, וואו, וואו, גרייט חבילה! מביאה את כל ההוואי היהודי לאמריקה! בואו נשלח לישראל חבילה עם הוואי אמריקני לכבוד החג! שלום, יש לך החבילה. תודה. שלום, אני שון מאמריקה ושלחתי לישראל חבילה עם כל הבדיחות קלינטון החדשות שיש לנו באמריקה. אז הנה הבדיחות קלינטון שבחבילה. מוכנים? כן. למה ריצ'ר שקלינטון פתוח? למה? למה הוא שכח לסגר אותו. אתה יודע למה קוראים לקלינטון גלינדון? לא. כי זה שם משפחה שלו מימימינה, זה סבא שלו גם היה. גלינדון נפל לבור. הלך הביתה, הביא סוליים, יצא מהמקום. למה ציפורים על גרוזי יעפות במעגלים? למה? בגלל קלינטון. כמה קלינטונים אפשר להכניס למכונית חיפושית? חמישה, אחרת יבוא שוטר יוצר אותך, נעשה לכם מישהו יותר משנה. למה כי כוח ג'י הוא זהה, לא לצעוד במה. איך אומרים קלינטון ביפני? לא יודע. קלינטון זה אותו דבר ביפני, זה שמות, לא משנה, זה בינלאומי. איך קובעים קלינטון עם טת או עם תף? עם טת. מה, אתה מכיר את הבדיחה הזאת? מכירים, מכירים. צביקה פיק באה לקלינטון. אומר לו, קלינטון, אני מעריץ גדול שלך, קניתי את התקליט שלך, וגם באתי להופעה שלך. קלינטון אומר לצביקה פיק, I'm sorry, I don't understand Hebrew, please tell me in English.